بسم الله الرحمن রাম হাত দেখ রহমত রা আবহ হ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب وجعله رب رضيا Diese Verse sind zum Gedenken an die Barmherzigkeit deines Herrn, zu seinem Diener Zacharias. Als er zu seinem Herrn im Verborgenen rief und sagte, Mein Herr, schwach sind mir die Knochen geworden und in Altersgrauheit entfacht ist der Kopf. Und ich war im Bitgebet zu dir, mein Herr, noch nie unglücklich, Gewiss, ich fürchte die Verwandten nach mir, und meine Frau ist unfruchtbar, so schenke mir von dir aus einen nahen Verwandten, der mich beerbt und von der Sippe Jakobs erbt, und mach ihn, mein Herr, dir wohlgefällig.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 Wir verkünden dir einen Jungen, dessen Name Johannes ist, wie wir zuvor noch niemandem Kennzeichen gleich den Seinen gegeben haben. Er sagte, Mein Herr, wie soll ich einen Jungen haben, wo meine Frau unfruchtbar ist und ich vom hohen Alter bereits einen Dürrezustand erreicht habe? Er sagte, Er sagte, So wird es sein. Dein Herr sagt, das ist mir ein leichtes. Und auch dich habe ich ja zuvor erschaffen, als du noch nichts warst. Er sagt, Gott, schau mir ein Wort. Er sagt, du hast dich gesagt, wirst“ So kam er zu seinem Volk aus dem Gebetsraum heraus und gab ihn dann zu verstehen, preist morgens und abends. Ja Yahya, fuhd'il Kitab bi wa aateynahu al-hukma sabiyya, wa hananam min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya, wa barran biwalideyhi wa lam yakun jabbaran asiyya, وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا او يحيى نimm die schrift mit aller kraft und wir gaben ihm schon als kind die urteilskraft und mit gefühl von uns aus und lauterkeit er war gottesfürchtig und gütig gegen seine eltern Und er war weder gewalttätig, noch widerspenstig. Und Friede sei auf ihm am Tag, da er geboren wurde, und am Tag, da er stirbt, und am Tag, da er wieder zum Leben auferweckt wird. اتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تتقيا قال انما انا رسول ربك لاعهب لك غلاما زكيا و تذكر في als sie sich von ihren Angehörigen an einen östlichen Ort zurückzog. Sie nahm sich einen Vorhang vor ihnen. Da sandten wir unseren Geist zu ihr. Er stellte sich ihr als wohlgestaltetes menschliches Wesen dar. Sie sagte, Ich suche beim Allabama Schutz vor dir, wenn du gottesfürchtig bist. Er sagte, Ich bin nur der Gesandte deines Herrn, um dir einen lauteren Jungen zu schenken. Sie sagte: Sie sagte: »Wie soll mir ein Junge gegeben werden, wo mich doch kein menschliches Wesen berührt hat und ich keine Hure bin?« Er sagte, »So wird es sein. Dein Herr sagt, das ist mir ein Leichtes und damit wir ihn zu einem Zeichen für die Menschen und zu einer Barmherzigkeit von uns machen. Und es ist eine beschlossene Angelegenheit.« فحملته فانتبدت به مكانا قصيا empfing sie ihn und zog sich mit ihm zu einem fernen ort zurück فاجاء اهل مخاض الى جذع النخلة قالت يا هذا وكنت نسيا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 Die Wehen ließen sie zum Palmenstamm gehen. Sie sagte, O, wäre ich doch zuvor gestorben und ganz und gar in Vergessenheit geraten. Da rief er ihr von unten her zu, sei nicht traurig, dein Herr hat ja unter dir ein Bächlein geschaffen, und schüttle zu dir den Palmenstamm. So lässt er frische, reife Datteln auf dich herabfallen. So iss und trink und sei frohen Mutes, und wenn du nun jemanden von den Menschen sehen solltest, dann sag, ich habe dem Allerbarmer Fasten gelobt, so werde ich heute mit keinem Menschenwesen sprechen.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 Dann kam sie mit ihm zu ihrem Volk, ihn mit sich tragend. Sie sagten, O Maria, du hast da ja etwas Unerhörtes begangen. O Schwester Aarons, dein Vater war doch kein sündiger Mann, noch war deine Mutter eine Hure. Da zeigte sie auf ihn. Sie sagten, wie können wir mit jemandem sprechen? der noch ein Kind in der Wiege ist. Er sagte, ich bin wahrlich Allas Diener. Er hat mir die Schrift gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. Er hat mir die Schrift gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. solange ich lebe. und gütig gegen meine Mutter zu sein, und er hat mich weder gewalttätig noch unglücklich gemacht. Und der Friede sei auf mir am Tag, da ich geboren wurde, und am Tag, da ich sterbe, und am Tag, da ich wieder zum Leben auferweckt werde. Das ist Jesus, der Sohn Marias. Es ist das Wort der Wahrheit. Woran sie zweifeln? Es steht Allah nicht an, sich ein Kind zu nehmen. Preis sei ihm. Wenn er eine Angelegenheit bestimmt, so sagt er dazu nur, sei und so ist es. Jesus sagte, und gewiss, Allah ist mein Herr und euer Herr, so dient ihm. Das ist ein gerader Weg. اختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد doch die gruppierungen wurden uneinig untereinander dann weh denjenigen die ungläubig sind vor dem erleben eines gewaltigen tages Wie vorzüglich werden sie hören und sehen am Tag, da sie zu uns kommen werden. Aber die Ungerechten befinden sich heute in einem deutlichen Irrtum. Und sie werden sie heute in einem deutlichen Irrtum. Sind, und sie werden sie nicht glauben, und sie werden sie nicht glauben. Wir sind die Erde, und wer Warne sie vor dem Tag der gramvollen Reue, wenn die Angelegenheit entschieden sein wird, während sie all dessen unachtsam sind und während sie noch nicht glauben. Gewiss, wir sind es, die wir die Erde und all die, die auf ihr sind, erben werden, und zu uns werden sie zurückgebracht.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 Als er zu seinem Vater sagte: ফাটাক mein lieber Vater, Warum dienst du dem, was nicht hört und nicht sieht und dir nichts nützt? O mein lieber Vater, gewiss, zu mir ist vom Wissen gekommen, was nicht zu dir gekommen ist. So folge mir, dann leite ich dich einen ebenen Weg. O mein lieber Vater, diene nicht dem Satan, Gewiss, der Satan ist gegen den al widerspenstig. O mein lieber Vater, ich fürchte, dass dir die Strafe vom Al-Abarmer so sodass du zu einem Gefolgsmann des Satans wirst. াম er Wenn du nicht aufhörst, werde ich dich ganz gewiss steinigen und meide mich eine Zeit lang. Er sagte, Friede sei auf dir. Ich werde meinen Herrn für dich um Vergebung bitten. Gewiss, er ist zu mir sehr entgegenkommend. Ich werde mich von euch und von dem, was ihr anstatt Allahs anruft, fernhalten. und nur meinen Herrn anrufen vielleicht werde ich im Bittgebet zu meinem Herrn nicht unglücklich sein Als er sich nun von ihnen und von dem, dem sie anstatt Allahs dienten, fernhielt, schenkten wir ihm Isaak und Jakob, und alle beide machten wir zu Propheten, und wir schenkten ihnen etwas von unserer Barmherzigkeit, und wir verliehen ihnen einen hohen Ruf an Wahrhaftigkeit. واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربنا له نجيا ووهبنا له من رحمتنا und gedenke im buch moses gewiss er war auserlesen und er war ein gesandter und prophet Wir riefen ihn von der rechten Seite des Berges und ließen ihn zu vertraulichem Gespräch näherkommen. Und wir schenkten ihm aus unserer Barmherzigkeit seinen Bruder Aaron als Propheten. war seinem herrn ফেলিক واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا und gedenke im buch idris er war ein wahrhaftiger und prophet und wir hoben ihn zu einem hohen ort empor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 Unter den Propheten aus der Nachkommenschaft Adams und von denjenigen, die wir mit Noah trugen, und aus der Nachkommenschaft Abrahams und Israels, und von denjenigen, die wir rechtgeleitet und erwählt haben, als ihnen die Zeichen des Allabamas verlesen wurden, fielen sie ehrerbietig und weinend nieder.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 লিগ ফমিক und Rechtschaffen handelt. Jene werden in den Paradiesgarten eingehen und ihnen wird in nichts Unrecht zugefügt. In die Gärten Edens, die der Allabahmer seinen Dienern im Verborgenen versprochen hat, sein Versprechen wird bestimmt erfüllt. Sie hören darin keine unbedachte Rede, sondern nur Frieden. und sie haben darin ihre versorgung morgens und abends رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا Das ist der Paradiesgarten den wir denjenigen von unseren Dienern zum Erbe geben die Gottesfürchtig sind und die Engel sagen wir kommen nur auf Befehl deines Herrn herab ihm gehört alles was vor uns und was hinter uns und was dazwischen ist, und dein Herr ist gewiss nicht vergesslich. Er, der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, so diene ihm und sei beharrlich in seinem Dienst. Weißt du etwa einen, der Kennzeichen gleich den Seinen besäße? ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا او لا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا Der Mensch sagt werde ich wenn ich erst einmal gestorben bin wirklich wieder lebendig hervorgebracht werden gedenkt der Mensch denn nicht das wir ihn zuvor erschaffen haben da er noch nichts war fa warabbika lanahshurannahum wash-shayatin thumma lanahdirannahum hawla jahannama majthiya thumma lananzia 'anna min kulli shiya'atin ayyuhum ashadu 'ala ar-rahmani'ati thumma lanahnu a'lamu bil ladina hum awla bihaasilia পারিছর দ্টোর পসরাপ আজকেখাছ৺। মটে আনার deriv ১঑খর আার ক়াপ এআঞাআ আাঁে। u আন�াগট আনার আাাই বোর আমেএন werden wir sie ganz gewiss rings um die Hölle herum auf den Knien herbeibringen. Hierauf werden wir aus jedem Lager ganz gewiss denjenigen herausnehmen, der sich dem Allerbarme am heftigsten widersetzt hat. Dann wissen wir wahrlich am besten über diejenigen Bescheid, die es am ehesten verdienen, ihr ausgesetzt zu sein. Und es gibt keinen unter euch, der nicht daran vorbeigehen würde. Dies obliegt deinem Herrn unabänderlich beschlossen. Hierauf erretten wir diejenigen, die gottesfürchtig waren, und lassen die Ungerechten in ihr auf den Knien zurück. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا hatta itha raaw ma yu'aduna imma al'adhab wa imma as-saa'ah fasaya'lamuna man huwa sharrun und wenn ihn unsere zeichen als klare beweise verlesen werden sagen diejenigen die ungläubig sind zu denen die glauben welcher der beiden gruppen hat nun eine bessere stellung und eine schönere Gesellschaft. Aber wie viele Geschlechter vernichteten wir vor ihnen, die besser an Ausstattung und Aussehen waren? Sag, wer sich im Irrtum befindet, den möge der al lange darin gewähren lassen. Wenn sie dann sehen, was ihnen angedroht ist, entweder die Strafe oder die Stunde, Da werden sie wissen, wer sich in einer noch schlechteren Lage befindet und die schwächere Herrscher hat. Und Allah mehrt denjenigen, die rechtgeleitet sind, ihre Rechtleitung. Das Bleibende aber, die rechtschaffenden Werke, sie sind bei deinem Herrn besser in der Belohnung und besser als Rückkehr. أفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهُ وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا meinst du wohl zu demjenigen der unsere zeichen verleugnet und sagt Mir werden ganz gewiss Besitz und Kinder gegeben. Hat er etwa Einblick in das Verborgene gewonnen, oder hat er vom Allerbarme eine Verpflichtung entgegengenommen? Keineswegs! Wir werden aufschreiben, was er sagt, und ihm die Strafe noch verlängern. Und wir erben von ihm das, was er sagt. während er einzeln zu uns kommt und sie haben sich anstatt Allahs Götter genommen damit sie ihn zu Macht gereichen keineswegs sie werden den von ihnen empfangenen dienst verleugnen und werden ihnen gegner sein siehst du nicht dass wir die satane gegen die ungläubigen gesandt haben damit sie sie heftig aufreizen <lacht> يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدَهُ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ da wir, die Gottesfürchtigen, als eine geehrte Abordnung zum Allabama versammeln und die Übeltäter wie eine durstige Herde zur Tränke zur Hölle treiben, verfügen sie nicht über die Fürsprache, außer denjenigen, der vom Allabama eine diesbezügliche Verpflichtung entgegengenommen hat. وقال التخذ الرحمن وَد لقد جم شيءئ إ تكدُ السماوَاتُ يتخطرنَ منِْ هوَ شَق الأرب وَوتخِر الجبله أنند عول الرحمن وَلَد وَما يَبغيل الرحمن أي التخذَ Ihr habt ja eine abscheuliche Sache begangen. Beinahe brechen davon die Himmel auseinander und beinahe spaltet sich die Erde und beinahe stürzen die Berge in Trümmern zusammen, dass sie dem Allabamer Kinder zuschreiben. Es ziemt sich dem Allabamer nicht, sich Kinder zu nehmen. Ding. und sie genau gezählt. و ان سياله werden zu ihm am tag der auferstehung einzeln kommen in alladina amanu wa amanu ssalihati sayajalu lahumur rahmanud fa inma yassarnahu bilsanika litubashshira bihil muttaqina wa وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع denjenigen die glauben und rechtschaffene werke tun wird der liebe bereiten wir haben ihn eigens leicht gemacht in deiner sprache damit du durch ihn den gottesfürchtigen Frohe Botschaft verkündest und durch ihn hartnäckige Leute warnst. Und wie viele Geschlechter haben wir vor ihnen vernichtet? Nimmst du noch irgendjemanden von ihnen wahr oder hörst du von ihnen noch den geringsten Laut?